Dorința președintelui Traian Băsescu de a organiza alegeri anticipate în 2005 pentru că alianța formată de PNL și să guverneze fără sprijinul condiționat al altor partide s-a lovit pe 19 iulie 2005 de refuzul premierului Călin popescu tăriceanu de a demisiona. Controversa dura de la începutul anului de când Traian Băsescu declarase că voia să înlăture de la guvernare Partidul Umanista lui Dan Voiculescu. Cooptarea acestuia la guvernare a fost descrisă de președinte atunci drept o soluție imorală. Însă, deci în Inițial fusese de acord să demisioneze, Tăricianu s-a răzgândit și a declarat pe 10 iulie 2005 că nu poate renunța la funcție în timp ce țara era lovită de inundații. Nu este momentul abandonului. Un conducător curajos nu-și abandonează poporul la greu. Între a fi consecvent și a demisiona sau a conduce eforturile de refacere a țării, am ales soluția care și moral și patriotic a trebuit să fie ales. Declarația a fost făcută deci pe 19 iulie 2005, iar în primăvara lui 2007, premierul Călin popescu tăriceanu a decis să-i dea afară din guvern pe miniștrii din Partidul Democrat. Din noul executiv au făcut parte doar PNL și UDMR. Noul guvern a rezistat cu sprijinul consistent din Parlament al PSD până la alegerile la termen din toamna lui 2008. În 19 iulie 2013, la această de seară, președintele Traian Băsescu a ieșit public pentru a explica în ce fel fusese adus în România Omar Haysan, sirianul condamnat pentru terorism în dosarul răpirii jurnaliștilor în 2005. În esență, președintele a spus că România a efectuat o operațiune neautorizată pe teritoriul altui stat. Alte detalii n a dat. Nu confirm că Omar Haisan a fost preluat din Siria. De asemenea, nu confirm Că a fost repatriat cu un avion al Armatei Române și, în sfârșit, nu confirm că a fost repatriat în baza unui acord de extradare. Omar Haysan fugise din România în vara lui 2006 cu un an înainte să fie condamnat la 20 de ani de închisoare pentru terorism. Președintele Băsescu s-a folosit atunci de prilej pentru a cere și a obține demisiile șefilor SRI, SIE și a procurorului general. Pe 19 iulie 1965 a început cel de-al nouă-lea congres al Partidului Muncitoresc Român, cel în care partidul ce stăpânea România și-a schimbat numele în Partidul Comunist. Iar Nicolae Ceaușescu a fost ales în funcția de secretar general. Acest lucru i-a deschis calea către consolidarea puterii în partid și către cea mai importantă funcție în stat. Pe alta a inventat-o, a devenit președintea Republicii Socialiste România, primul din istoria țării în 1974. Jur că voi face întotdeauna datoria cu cinste și devotament pentru strălucirea și măreția națiunii noastre socialiste a Republicii Socialiste România. În anii 80, dictatura lui a căpătat accente halucinante și se îndrepta către un model dinastic, precum cea nord-coreană, Cuplul Ceaușescu a fost executat pe 25 decembrie 1989 în timpul Revoluției. Pe 19 iulie 1980 au început jocurile olimpice de vară de la Moscova. Ceremonia a avut loc pe stadionul Lenin, cel mai mare din URSS, iar rușii au compus un imn special pentru Olimpiada pe care au găzuit o Melodia se chema Stadionul Visurilor Mele și a fost interpretată imediat după imnul Uniunii Sovietice este stadion a Mă rog, și tot așa, de la Olimpiada de la Moscova au lipsit însă peste 60 de țări în frunte cu Statele Unite. Acestea au decis să nu participe la jocuri în semn de protest față de faptul că URSS invadase Afganistanul în 1979. Drept răspuns, nici rușii n-au venit la jocurile olimpice găzuite de americani în 1984, deci a fost cumva ca la nuntă. N-ai venit la nuntă la mine? Nu vii nicio. Nu vii nicio la tine, na. Imparțială însă, ca tot românul, România a participat la ambele ediții, iar absența rușilor de la Olimpiada din 1984 a ajutat atunci echipa noastră să obțină un mare număr de medalii, care au plasat România pe locul al doilea în clasamentul neoficial al medalilor. În fine, pe 19 iulie 1986, trupa britanică Genesis a ajuns pe primul loc în clasamentul muzical din Statele Unite cu melodia Invisible Touch. A fost singurul number one al britanicilor care au rezistat pe prima poziție trei săptămâni. Ei au fost detronați de fostul lor coleg de trupă, Peter Gabriel, cu melodia Sledgehammer. La succesul cântecului Invisible Touch a contribuit și faptul că în acel an a fost difuzat foarte des de MTV.